מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך. אמרת, טוב, אתה עולה עליי, הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה, אמא שלה לא תכיר אותה. לך תדע אם זה יעזור. אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו? למה מה אמרתי? תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים. אז זה גם כן אני אשם. כן, כי אתה לא מאמין בסחורה על מה אתה מדבר? בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים. באמת זמנים קשים? מה אתה רוצה? אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים, עושה לנו שם רע, סיסו. נכון. תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת? חצי שנה. חצי שנה. נו, על ה-500 דולר ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפולישווק שאתה לא חבל על המקום שהיא תופסת? אבל החיפושי זו דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת. אני מתפלא עליך, אתה חסר אמונה. ברוך, אני לא מאמין שתמצא פראייר שיקנה אותה. לא נמצא, נזרוק אותה. אז תזרוק אותה כבר. אבל בלי אמונה אין מכירה, וכל מכונית יש לה את הפראייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו. ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרא של אוטו, הוא לא צודק? צודק. מה אתה רוצה? הלקוח תמיד צודק. בסדר. אבל אם אני רוצה למכור לו את אז מי צודק? צודק מי שצודק אחרון, בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם לגמור את החודש, אה? בסדר. עיתונאי... אהלן, חביבי. אפשר לחזור לך באיזה אוטו? כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה. רגע, רגע, זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר? זה אני. ברוך! יש ששים, אה? אהלן שייקה. פולי. פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין לי. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. אלי כבר. אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי. תאמין לי, נעניה, פולי. אתה מוכן להחזיר לי את היד? בטח, זה יד שלך, בחייך. ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו בטלוויזיה, הוא נראה יותר ברור. אתה משנה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא? פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מחוריות? אה, לא, לא, אני מחפש אוטו. איפה, פה אצלנו? כן. יד שנייה? מה העניין? למה לא? אחרי הבחירות, יד שנייה. ויד פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה? ולא עשינו את זה בשביל כסף. לא עשו את זה בשביל... (צחוק) ואללה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עוזב אותך, אתה רואה רעי. יאללה. ברוכה אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב. מה, מקדימים את הבחירות? זה תוכנית חדשה. הקטעים חדשים? ואללה, הגיע הזמן. אתה מספר לי? מה עם אוטו חברה? הנה, יש פה מכל... תראה לו הספורט. אה, מה היה פה. פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאית? אה, לא, לא. יש לנו עכשיו רולט חמישים ושמונה חדשה. חמישים ושמונה חדשה? הבוטי חמישים ושמונה, אבל טיירים שמונה וחמש. עם הכנה לרדיו והכנה למציא. לא. אוטו מקבלן? לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה מרופא. זה מרופא מנתח. הרגע אמרת שזה מקבלן. התכוונתי מנתח בקבלנות. אה, מנתח בקבלנות. תגיד לי פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, תשמעו. גברי. גברי. הוא פרסי. מה, למה אתה שואל? אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסי. ישבתי עם השכנה הפרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות? במקרה הם דור חמישי בארץ. זהו, אז פרסי, פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, ירוקה? אה, ברור! מתעניין על הפיאט 124. על הלמה? פיאט 124. לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה, עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך. אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא? זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו. מה רע בזה? דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה, פולי תגיד, בחיית פולי, בחיית פולי, אתם הלא ליכוד, פולי אתם הלא ליכוד, אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה? איך קוראים לך? ברוך, ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין, זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים זו השקפת עולם, זו צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך. אתה האמנת את זה, ברור? סי סי סי סי, סי, סי, סי, חייב, מה? אותי צריך לשכנע? מה? אני, אני, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע? אתה יודע שאני מערך. חייב, אתה הצבעת על המערך? לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך. (מחיאות עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית? מה? הבומבוניירה? לא, לא, הפולקסווגן. זה לא פולקסווגן, פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למכירה. למה? בסיבות אישיות. פולי, רד מהחיפושי. תעשה לי טוב. רד לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדראפט? פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד? אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי. ברוך תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבונירה לא למכירה. תסביר לו, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל. סלח לי, אה פולי. סיסו, לך תעשה קפה בינתיים, אה? יש פה סנטימנט. לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה, אה? תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה? עזוב, פולי בחיימא, אתה טיפוס בשביל חיפושי? זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי. אשתי אומרת, אני אומר לה זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונאים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקן. זה יכול להיות דבר כזה? הכל יכול להיות. וואלה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן. תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו? עזוב, זה סיפור החיפוש הזה, זה איזה אורטופד שהיה לחוץ בכסף, אין לה כמעט קילומטראז', סיסה, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו ארבע אלף דולר ביד, לא מכר לו. ארבעת אלפים דולר בשביל מודל שבעים ושש? כלום, זה אה? זה הרבה כסף. אמרתי לו, סיסו, בחייך. בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד. מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? <laughs> בוא, בוא תראה אותה מקרוב. <laughs> דיברנו שהבונבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון? אני רק מראה אותה. אבל מה יש להראות בבונבוניירה? בונבוניירה, זה הכול. פולי מהגשש, שלא אראה לו. שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבונבוניירה היא לא למכירה. אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת. אין פולי. עם אחרת, שאלה. אין, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת. תשמע, הוא לא רוצה למכור נוסיף לו אלף אלפיים דולר על המחיר, ניקח האוטו. מה אלף אלפיים דולר? כלום, אה? אתה יודע בזה הרבה כסף. עוד פעם, כספו לי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף. בשביל מה אתה עושה את זה... זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? ואללה, אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה על, מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא, בוא תראה אותה מקרוב. את מי, את אשתך? לא, את החיפוש. אשתי לטעה בחייך, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיוטי פידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג. וואו, בשביל מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג? אתה שמעת פעם חוליו אגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תבין? תכניסו את זה למערכורים שלכם, זה טוב, חשבת רק אתם מצחיקים, אה? תגיד, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן? מה היא? אוכלת שמן? זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן, למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the mekash. תשמע, ברוך. בוא נסגור, תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושיק. מתאים לך? זה רק תשכנע אותו, נו. אם זה מוצא חן מאוד נתאים לך, נבנה לך מחיר. תעשה, תעשה. סיסו. בוא. אתה מוכן לעזור לפולי? ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהבונבוניירה היא לא למכירה. אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע? רגע, רגע, לא, לא, אל תגיד לי את זה. רגע, פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע. ברוך אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבונבוניירה? עוד פעם... סיסו, בחייך! בא בן אדם, מוסיף לך עוד 2,100 דולר, רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי! בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך! מה אני עושה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני עושה? כמה? שבע. מה שבע? מה כמה? אין לי ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשל האוטו. במחירון זה שש וחצי, אה, סיסו לא ישחרר אותה גם בשבע וחצי. תשמע לי, תרשום חמש וחצי אלף, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו. אתה יודע מה, תעשה איזה קוואץ' קטן באור. אין לי מאיפה, תעשה, תעשה, בשבילי, נו. אתה יודע מה. תרשום אתה חמש אלף, אני מוסיף חמש מאות ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, חמש מיליון, חמש... הזמנה זוגית להצגה חדשה. תעשה את זה ארבע. ארבע. סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו. מזל שהליקו איננו. ישנו, יש. תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק. אני מקווה שהמפתחות בפנים. תצליחו בתוכנית החדשה, בואי. יופי, יופי. הראשון למעלה.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 אליקו עושה אותי, אתה רואה רעים, בסדר? ברור! בוא תראה איפה תתענב! אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי. אתה בעצמך שייקי, תגיד לי, אתה עובד עליי? מה קרה? מה זה, הלך האוטו? מה הלך? הלך המנוע, מה הלך? היה מנוע? היה מנוע! אליקו! תן לי, אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת הגנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה! רמקולים בכיסא של הנהג, נחו לי עם פלסיאס מהתחת. כל הכבוד, החמשת אלחים דולר ואת הבומבוניירה הכנסתם לי אמור. פרסי לופרס, אשתו של גברי נזו עלי פולי, הילדים אצל שייקה. כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי. בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. Si Elico!